Dobar večer poštovani slušatelji i slušateljice Radio Pule, emisija Drugi put, sa vama su i večeras bori Šuran, Mirjena Širola i naš gost Erol Čurt. Večerašnja emisija zapravo će biti nastavak one od prošle srijede, no da bi aktualizirali cijelu priču i da bi svaka emisija imala... I ono što je dnevno političko, večeras ćemo malo se osvrnuti, odnosno porazgovarat ćemo najprije Boris ja malo Onome što je ovih dana vrlo aktualno, a to je konferencija u Kopenhagenu, u Danskoj, o svjetskoj klimi Dakle, sastali su se veliki državnici svijeta, najbogatijih i oni manje bogatih zemalja Onih industrijski vrlo razvijenih i oni manje razvijenih, da se dogovore o tome koliko bi ko trebao ispuštati stakleničkih plinova u atmosferu kako bi se bolje brinuli o toj atmosferi. Dogovori li ne, teško je reći što će se na kraju iz toga izroditi. Bojimo se da će biti neuspješna konferencija kao i ona prethodna u Kiotu. Bori što ti misliš? Kakav je tvoj pogled na ovu priču? Sigurno iza priče ima i još jedna priča. Ma, ono što je meni interesantnije od toga da li će se dogovoriti ili se neće dogovoriti je manipulacija sa istinama. E, mi cijelo vrijeme kada prihvaćamo neke stvari, prihvaćamo ih na bazi izjava medija koji su uglavnom medij mainstream -a. I sad, ono što se vezuje na ovu Kopenhagen i na ovu konferenciju, ja čitam među redovima izgovara se nasilni prosvjednici, tu je naglasak onda se umanjuje težina tih prosvjednika i, i malo se naglašava zašto su ti prosvjednici tamo, mislim na tome bi trebao biti naglasak, zapreli. zašto oni, ja. se mi pitamo zašto oni prosvjedu, protiv čega prosjedaju. Ja. i koliko se to izvještava u biti to su ljudi koji traže dvije jednostavne stvari, a to je da se smanji zatopljiv, zatopljivanje, zatopljivanje zagrijavanje. zagrijavanje, tako je i da se pomogne siromašnima. S druge strane, imamo bogate koji bi htjeli smanjiti zagrijavanje, ali ne po uh, cijenu bogatih, Profital. nego po cijenu siromašnih. Mm -hmm. I šta su sada zadnja rečenica koja se vezuje na ovu, ovu, koju sam ja imao prilike pronaći u novinama, Kopenhagenu kaže, klimatska konferencija propala zbog povlačenja afričkih zemalja. Afričke zemalje su, znači, vrlo jednostavno, krivac, jer oni su... Što neće, biti što neće biti dogovora Međutim, zašto neko nije malo detaljnije obrazložio Zašto su se Afričke zemlje Povukle, povukle I u biti, ja naslučujem Opet na nivou Intuicije ili onog poznavanja cijele stare priče A to je Želi se staviti Siromašne zemlje u istu poziciju Kao i bogate i reći Sad ćemo svi smanjiti Jednako Jednako, odnosno svi ćemo ići sa smanjivanjem e, Jednostavan odgovor, pored svega toga, postoji Koji kaže, vi ste se već razvili i potrošili ste prirodu, potrošili ste ekologiju A sada, kada bi mi trebali ostvariti razvoj, sada ćemo to zaustaviti Mislim da tu nema niti etike, niti pravde i da ovakav princip ponašanja zapravo nigdje ne vodi Jako je zanimljivo da se prosvjednike uvijek etiketira i to opet se može pronaći u člancima. Ovaj konkretan, zapravo mi sad govorimo o medijima, uh -huh. ne govorimo samo o, o, o, o ne govorimo ni o Kopenhagenu, a u ovom konkretnom slučaju ni o Ateniji, o prosvjedi o Ateni. Ovako piše. U Ateni, to je članak koji je U novinama izašao, opet citiraju se Ove svjetske uh, Agencije koje prenose vijesti Koje su mainstream agencije Kaže, prosjednici, većinom studenti Anarhisti i ljevićari krenuli su Prema parlamentu dalje I kaže, policija je bacala Suzavac kako bi rastjerala Male skupine huligana I Studenti, to, ljevičari to. Jednako huligani I sad kroz ovake člančiće Ovake kratke zabilješke mi zapravo počinjemo biti indoktrinirani i da kažemo ljevičari, studenti, anarhisti jednako huligani i tako ni ne primjećujemo kako nam se u gravu ubacuju što stvarni, a što ovakvi mentalni čipovi. Huligan jednako studenti uskoro će biti. Večeras u emisiji sa našim gostom Erolom Čurtom čutit ćete iz ovog drugog dijela razgovora i o takvim nekim primjerima iz prošlosti i novih priča priča o europskoj uniji, o tome što bi ona trebala zapravo značiti, a što ona danas jest. I nešto što ćemo još vjerojatno iz cijele emisije vidim da će slušatelji prepoznati, kada nas to vodi, a to je da ćemo se uskoro uključiti u razgovore o politici i o demokraciji, jer ovo kako danas se vodi razgovore kroz medije, odnosno kako se vodi priča oko Europske unije, pokazuje velik nedostatak demokratičnosti u tome gdje su ljudi, gdje su građani koji trebaju u EU Europskoj uniji odlučivati. Idemo dalje sa krizom i gdje nas ta kriza vodi? Pa, evo ja ću se ipak kao šuran Neću se odreći ovog dijela Da sam ekonomist Pa uh -huh. ću samo malo vratiti se na jednu, uh, na jednu teoriju Kažu šta je uh, Kriza, a šta je gospodarski rast Samo je razlika u optica novca Na tržištu i uvjetima znači kamata Ko određuje kamate? Banke, Banke. Centralna banka, središnja uh -huh. banka Neka banka znači određuje Kolike će biti kamate, kolike će biti Rezerve u, u komercijalnim bankama Koliko oni mogu svoje sredstva plasirati Znači samo o tome je ovisi Znači, da li će biti kriza ili rast? Ono što ste privi rekli: ako novca nema na tržištu, Šta se dešava kriza. Je. Nakon što oni se pokupuju ovi sada, znači uve krize Boris to jako dobro zna ko kupe dionice one kojima para jer su cijene pale, ne samo dionica obveznica bilo kojih udjela u fondovima. Nakon kad toga kad prođe kriza, ti ljudi koji su imali sredstava, Biće će. Više nego bogati u odnosu Uvijek na prije bogatiji. Uvijek će biti bogati Samim time i banke će biti bogati će konkretno Znači banke su davali neke kredite Iz te krize znači će bogati nekretninama Na te kredite što su imali I šta se nakon toga dešava Banke su sve jače A stanovništvo je sve slabije Međutim prije smo govorili Mirjana je počela o Ajku Htio bih samo zamoliti Koja je zadnja teza Koja pokazuje gdje to sve vodi gdje to je to sve ovdje? Stanovništvo. David Ajk spominje koliko nas ima i koliko bi nas pod nabrednicima trebalo, trebalo biti. biti da. Pa da, tu se David Ajk zapravo, odnosno na njegova razmišljanja se nadovezuje razmišljanje kolegice, također novinarke iz Austrije, Jen Burmeister, koja je rekla da je cilj i ove priče sa svinskom gripom a i općenito priče da se svjetska populacija jako, jako smanji jer ovo što sad što nas manje ima i što smo manje obrazovani lakše će se nama upravljati i na puno načina se pokušava taj to, to taj broj stanovnika smanjiti. Dakle, da li kroz ovakve viruse koji će ubacivati da li kroz neimaštinu ne znam, ali možemo reći da zapravo kad malo bolje pogledamo i samo dnevni doza stresa koja prati sve više i više ljude u svijetu, kamo ona vodi? Vodi do samoubistava, vodi do sve više agresije među ljudima vodi do ratova dakle nama je postalo sasvim normalno da recimo danas je rat u Iraku da će sutra biti radi toga što Amerika tvrdi da Iran razvija nuklearni program za ratne svrhe dakle onda će agresija biti na Iran, da se njih to božobuzda to su sve priče koje danas e, više ne gledamo na isti način, ni na prvi, ni na drugi svjetski rat, nakon što pročitamo knjige koje su u opticovi, pa čak ako e, ne čitamo Ajka, nego ako se baziramo na, tem, na e, povijesnim dokumentima koji su nakon određenog razdoblja e, izgubili onaj epitet tajnih dokumenata, kad njih pogledamo i kad vidimo kako su se neke stvari događale, tko je koga financirao, ko je s kim bio prijatelj, kako su se javnost manipulirala, zbog čega je krenuo prvi, drugi svjetski rat, dakle, koji su bili konkretni povodi, onda zapravo vidimo da e, nije stvar onakva i nije istina onakva kako smo do sada doživljavali i da moramo početi unutra, u naše mozgove upuštati pripuštati i neke druge mogućnosti. Drugi put. Imamo ovdje nešto pod navodnicima za ovo što je rekla Mirjana. Ovo sam jednog argentinskog književnika prije par dana na našem sajmu knjiga u Puli koji je rekao da on razmišlja u navodnicima, to mm -hmm. znači da često citira druge ljude. Ja bi sad citirao Bertrand russell -a. on je rekao ovako, čovjek je lako vjerna životinja i ako nema dobre razloge za vjerovanje, zadovoljit će se s onim lošima prema tome, uh, ono što mi gledamo u medijima, ono što nas mainstream, mainstream je glavna, glavni tijek, uči, da li kroz škole, da li kroz medije, ako se mi s time zadovoljavamo, nikad nećemo biti na drugom putu, nikad nećemo iskoračiti iz njega. Jer ovo što je Mirjana rekla, prvi i drugi svjetski rat, koliko će još godina djeca u školama učiti, laži. ja ću već reći laži, laži, točno, laži. Jer kad neko pročita sto godina ratovanja, koje je napisao Engel, tamo je tako jasno, tako analitički prikazano činjenicama koje, koje su u konačnici isto tako povijesni. To je povijesnim dokumentima. Jer, kaže ovako, samo ću još ponoviti, kaže prvi svjetski rat. Bismarck. Nijemci su rekli u to vrijeme, Engleska haće rat. Jedina, jedina mogućnost da se ne dogodi prvi svjetski rat jeste da Njemačka stane u razvoju. A Njemačka, prisjetimo se, u to vrijeme je počela otvarati politehnike, znači promovirala je znanje, stvorila je dizel motor, napravila je projekt i krenula je u izgradnju Bagdad-Berlin-Pruge. Te tri elementa Britaniji nisu nikako mogla leći, jer je to značilo da prestaje Premoć Britanije na morima A e, Velika Britanija je Kontrolirala cijeli svijet Kolonije, cijeli svijet je Upravo preko pomorske snage I kaže, sad se mijenja Cijela priča o tome zašto je Prvi svjetski rat, a da ne pričamo i drugi svjetski da, rat Meni je tu još fascinantnija e, Činjenica Koja je sad već činjenica A to je da su i prvi i drugi svjetski rat e, i sukobe koji su se događali poslije, recimo uh, hladni rat, uh, odnos uh, Amerika-Rusija, da su se uvijek pojavljivali isi ljudi, ista prezimena koja su financirala obje strane. To su i te banke, i bankari, i političke opcije. Tu nije bilo, uh, ovi su demokrati, oni su liberali ili... Ne znam e, Konzervativci Tu uopće više nije bilo ni ideologije ni ništa Jedina ideologija je bio novac I interes dakle Financirati obje strane Zakrviti ih i pokupiti mm. vrhnje Tako je, da. Prvo je znači, Prvo su Amerikanci Afganistanu pomagali e, Domaćan stanu protiv Rusa Lijepo su ih obučili da se bave znači, Terorizmom gerilskom borbom A nakon Tako toga pa no, Terorizam je ono što drugi rade a ono što mi radimo to je ratovanje. Osloboditelji rat. <laughs> ako su ako pričamo afganistanci, oni su teroristi jer to oni rade. Kada mi nešto protiv njih radimo, onda smo mi osloboditelji ili promotori demokracije. Slažem se s tobom. Znači problem koji je nastao nakon toga, Afganistan opet to ovaj je put na drugoj strani. A vjerovatno u isti izvori ko što reklamirja na financiranja. U isti. I ja bih opet rekao da smo ovaki kao što je Erlija pod navodnicima ili bez navodnika ekonomisti krivi za sve jer sad je Mirjana spomenula rat rat je slično kao ono što smo imali u farmaceutici odjedanput profitu fali bolesnih ljudi proizvedimo bolesne ljude imat ćemo profit sad smo na domeni rata ako fali profita proizvedimo nove ratove da bi došli do novog profita a juče naletim na knjigu 4 sata radno vrijeme Pazite, 4 sata radno vrijeme sa produktivnošću koju ovaj svijet danas ima, sa traktorima koji dnevno naprave 230 hektara zemlje, pa mi bi svi mogli i trebali raditi 4 sata. I bilo bi dovoljno. I bilo bi sasvim dovoljno. Naravno, tada bi trebalo mijenjati neke potrebe izmišljene, tada bi mogli raditi ono što je potrebno i razvijati svoje znanje, svoju, svoju kreativnost, međutim, tada bi jedan problem se pojavio. Počeo bi se smanjivati profilke. I to je zapravo cijela priča oko koje se stalno vrti ovaj naš razgovor, od kriza do cijepiva, do farmaceutike do ratova. Sve, kada procijenjujemo, sugeriram da na kraju razmišljamo kako to događanje djeluje na profit. Kako mijenjanje jednog političara djeluje na profit. I mislim da ćemo puno odgovora tada naći. Drugi put. Pogledamo našu svakodnevicu, pogledamo naš e, harač koji smo dobili kao za nagradu, što država je bila neefikasna, što su državne firme bile rastrošne. Mislim, nazvati rastrošne da je je bilo bez, bez plana, to bi bilo ovako neozbiljno. Ja bih prije rekao, to je plansko bilo ovaj tu. I ljudi su sve više skloni k tome. I sad vjerujem da novim na narednim predsjedničkim izborima koji inače na nama ništa novo ne donose, jako mali broj ljudi će izaći na izbore razočarani kompletnom situacijom. Um, razmišlja sam o komentar samo na ove izbore. Um, pitanje za koga glasati. Nažalost nama nisu ostavili izbor za glasati ni za koga. Jer kada bi bila jedna od opcija glasati za niza koga, ali da to djeluje, a ne da ne djeluje, jer nama, nama kažu ako glasate niza koga, onda glasate za one druge, tako. Da. Međutim, kada bi neko rekao ako 30% ljudi glasa niza koga, Odnosno, odbija, glasati. odbija glasati Znači da nešto nije u redu sa sistemom, Da se stvar ponavlja, da nešto treba mijenjati mm. Ja garantiram da bi bio velik broj ljudi Koji bi rekli idem na izbore I zaokružit ću niza koga Apsolutno <laughs> e, Tu dolazimo do, do pitanja Što je demokracija e, To ćemo pitanje jednom U jednom. narednim da. temama Ja vjerujem isto tako obraditi Zajedno sa politikom A sada bi sugerirao da možda Sa ovnoga što se zove kriza Polako krenemo prema onome što se zove Europska unija i ono što je jedan dio koji nas dočekuje u budućnosti na ovaj ili na onaj način. Pa logično je da nas kriza vodi ka Evropske unije jer kao što je Mirjana rekla cilj je stvaranje neke svjetske vlade svjetske centralne banke, svjetske monete a ta centralna banka naravno ne bi bila centralna banka samostalna, išla bi prema bankama ovih unijak. Znači Europska unija, Američka unija, Azijska unija. E, samim time kontrola bi bila potpuna. Evo pogledajmo mi sada u Evropsku uniji šta nas čeka. E, Mađarska je ušla prije ne znam više koliko godina u Europsku uniju i govorili su. Na početku vam je teško, ali vremenom kad prihvatite sve standarde, kad se razvijete, život će vam biti puno ljepši. O tome niko ne priča kakav je život u Mađarskoj ni drugim zemljama Unije, u Sloveniji, u Sloveniji se dešava da su ljudi na cestama parola koja je mi poznata nekako ovako iz Hrvatske, kažu dajte nam evropske plaće kad imamo sve drugo evropsko. Uh -huh. Tako da mislim taj dio je veoma zanimljiv eh, jer Evropska unija biti stvorena radi toga da bi obosigurala blagostanje bolje način života znači širenje neke znanosti i ono sve za dobro građana Evropske unije. Nekako do sada još nisam uspio prepoznati taj dio. Jedan zanimljiva stvar bio sam sa prijateljem sam bio vičer na kavi iz Pule je, živi i radi u Sloveniji i dotakli smo se jedne banalne teme. E, banana je bila do prije ulaska u EU jedan proizvod koji ste mogli naći bilo gdje u Ljubljani i cijena je bila pristona koji je kod nas znači do 1 euro. Sad se promijenila situacija zbog ulaska u EU, Slovenija ima određene kvote koliko može unesti banane u, uvesti u svoju zemlju i cijena je porasla više struko. Aha, cijena znači, bana cijena banana je emijestošica što nas posjećano na neka naša davna vremena i samim time pitamo se koje je blagostanje? Ako mi u EU kao jednoj državi koja bi trebala simbolizirati blagostanje, napredak, znanost, moramo razmišljati o tome da li ćemo imati bananu na našem stolu ujutro. Šta slijedi sljedeće. Vratimo se samo natrag kad su naši poljoprivrednici bili zgranuti predlozima EU o zakonima da će račice morati biti kvadratne, da će se mrke morati biti iste veličine račine. radi lakšeg pakiranja. Neki činovnik u Europskoj komisije donio tu odluku jer je smatrao da će produktivnost biti veća ako određeni broj stane u jednu kutiju da on to može uvijek izračunati. Na sreću taj zakon nije prošao što ne znači da u narodnom periodu neće. Dobro, to je bilo da. onako, čini mi se više ješka za priču o tome kakve će biti mrkvice veličine ili neko drugo povrće, kakvih će biti oblika, da zapravo iza toga stoji, e, dakle tu su nam popustili. Privremeno. <laughs> na izgledu. <Na> izgled. <laughs> ja da. više ni u šta ne sumnjam, pa čak ni u kockaste rajčice, jer vam želim reći ovo. 82. godine u Zagrebu na postdiplomskom <clears throat> studiju slušam jednog gospodina koji se zove Stjepan Kulić i on priča o pa se 82. godine ja sam, ne samo ja nego mi smo bili zgraženi. mi smo to pričao, gdje su mu informacije a on je samo rekao, vi ste loši matematičari a ja sam dobar matematičar i ja ću vam pokazati da, zašto se Jugoslavija raspada da znači, matematika pokazuje pro, jednu sličnu priču danas može neko reći za David Ajka da on isto promovira neke priče koje su nebulozne, međutim Sjetimo se nekih ljudi u prošlosti Vjerojatno je za Orwella neko pričao Da priča nebulozne stvari Vjerojatno je za Haxlea pričao Neko da priča nebulozne stvari A oni su već tada govorili o Euroaziji O koncentraciji mm. O dvije velike zemlje na zemaljskoj kugli O diktaturi Koja se sprema Pa je to 20, 30, 50 godina I kad se toga sjetimo Onda se zapravo možemo prisjetiti toga Da ništa što je bilo u književnosti ili poeziji napisano izgovoreno se nije nedogodilo. Drugi put. Zanimljiva je situacija, evo, svjedoci smo bili o tome da Irski, o Irskoj ovisi da li ćemo imati proširenje EU, da li ima budućnost EU i Irci su po drugi put morali ići glasati. Prvi put su glasali za evropski statut. I zbog nekih sitnica pod navodnicima što bi su subanalizirali mediji kao to da države više nemaju pravo veta Irci su taj, okay. od, odbili su taj Statut i nakon toga se pojavio Lisabunski sporazum uh -huh. Znači nije bilo dovoljno što su oni odbili Nego ajmo ih još jedanput put govoriti Pa možda promijene mišljenje Mada ne znam u čemu je onda po referendum Ako morate ponovo i ponovo i ponovo i dalje glasati dok, dok napokon dok ne, ne, ne pa, pa, da Pa, pa znači traže. evropski birokrati su veoma jednostavno To smislili, nazvali su taj statut Lisabunski sporazum, malo su ga izmijenili Malo su ga zamaskirali Išli su ponovnu marketinjsku kampanju Po Irskoj i sad je taj Lisabunski sporazum prošao puno nerazličit od onoga što smo imali prije od statuta. I vrata EU su otvorena, a možda je najveća stvar od toga što se samim time gubi nezavisnost svake države EU, i jako piše u statutu, da će u sporazumu da će svako moći izaći iz EU. Samo da me, da me zanima kako. Da, da, to je veoma zanimljivo. Koliko ako... referenduma će trebati da, da izađe iz, iz EU. Iz i, I da povrate sredstava i svih mogućih da. fondova i sve poslovne veze da uništa i spale. Ono što ja nisam čitao, to je tad odnosno temelji dokumente Europe, ali pretpostavljam da govori o demokratskim, da se bazira na da. demokratskim načelima o ravnopravnosti svih zemalja koje su članice. I sad bi samo htio usporediti e, ravnopravnost dviju zemalja, jedna je njemačka, a jedna je hrvatska, recimo da smo e, članica Europske zajednice. Koliko smo ravnopravni u ta dva elementa na primjeru brodogradnje jer mi moramo, šta je, moramo sad učiniti, moramo pojednostavljom rečeno, uništiti brodogradnju. I to se od nas traži. Kao dobra članica evropske zajednice, mi moramo uništiti svoju brodogradnju. S druge strane, gospođa Merkel, što radi? Pomaže svojoj, ne samo brodogradnji, ona ne konkretna brodogradnji, nego ona upucava ogromne milijone ili milijarde u automobilsku industriju. Zašto? Jer je ona važna. Znači, Kod njih to nije protekcionizam, a naš odnos prema brodogradnji se zove protekcionizam. I sada zamislite koliko smo mi slični i ravnopravni u takve jedne zajednice. Meni se jedna dobra stvar svidjela kod Davida Ajka što je izjave za Europsku uniju, gostovaši u jednoj misiji u Hrvatskoj i ovako je rekao, kaže, vama se približava, kaže, rat, ali ne čuče tenkovi na granicama i ne čekaju vojnici da kad uđe Evropska unija da uđu oni nego vas čekaju brdo zakona koji će napasti jednu malu zemlju od pet milijuna stanovnika i koji će kompletno uzeti nezavisnost sve ono što imaju. Kaže pitajte nekog tko je koliko je rekao. Odlično, da, da, odlično stvar je rekao, kaže, pitajte vaše političare, znači misle na naše političare, pitajte da li su pročitali Lisabonski sporazum ili bilo koji zakon. Kaže oni sve što dobio na, na čitanje, dobio sa žetke različitih zakona, i poslije, kad vi jedan potuđete u EU i kad taj zakon malo neko podobnije pročita i ustanovi šta smije, a šta ne smije, Beće ja mislim kasno. da će biti kasno. Jer naravno u zakonu malo štampanim slovima će pisati dole nešto što niko to nije primi ni vidio. Dobro, ako naši političari i mi ne znamo dovoljno o tome što Lisebonski zakon, ovaj, taj statut i zakoni koji će vrijediti u EU ne znamo, e, Čak ono, mogla bih to i pretrpiti Ali recimo i Amerikancima se desilo Da su e, njihove vlasti Dakle Sjedinjene američke države Kanada i Meksiko potpisali e, Sporazum o Uniji e, A da Amerikanci o tome pojma nisu imali Dakle već su stvorili Svoju valutu Amero i tako dalje Tako se stvaraju te e, Kontinentalne naddržave koje su put ka svjetskoj vladi koja će biti, a zanimljivo je tu kad govore o demokraciji, isto će biti tamo kao što će biti u EU, dakle logično bi bilo ako govorimo o demokraciji, da onda e, tijelo koje donosi zakone i koje ima e, najvažniju ulogu u takvoj jednoj asocijaciji, da bude parlament u kojoj će svako imati svoje predstavnike ovisno o nekakvim e, ključevima, ne. Međutim, u EU i dalje niti kroz novi Lisabonski sporazum nije Parlament taj koji donosi konačne odluke nego Europska komisija, komisija. komisija. A u Europsku komisiju se dužnosnici postavljaju, dakle selekcioniraju mm -hmm. se, oni se traže ko će biti tamo oni koji će e, sprovoditi točno e, odluke onakve kakve ta asocijacija velika naddržavna hoće. Mislim da nas čeka jedna jako interesantna emisija negdje u budućnici drugog puta koja će govoriti o demokraciji. Zamislite ovo što je sad Mirjana rekla. Postoji neka izvršna vlast koliko su nas učili, pa postoji neka, a, a, a, a, postoji neka predstavnička vlast parlament mm -hmm. i postoji nešto što se zove referendum. Koliko smo daleko i kako nas uvjeravaju da referendumi nisu potrebni. Pa šta će vam referendum, vi građani, šta će vam referendum, pa vi ovako ništa ne razumijete. To su presložene stvari da bi vi odlučivali na referendumima. Čak ni parlamenti, nego idimo činovnicima. Oni će za vas odlučivati, zapravo vraćamo se na neke čudne, na čudna područja o kojima ćemo, vjerujem, drugi put, a za ovaj put da zaključimo. Mogli zaključimo. Što nam je sa krizom činiti i što nam je sa Evropskom unijom činiti Drugi Ovaj razgovor je na neki način završio malo u zraku Ne znamo što bi bili zaključci Da li A, ćemo davati zaključke? Želim ovo naglasiti Kada govorimo o zaključivanju Volio bi da se ova naša emisija ne stavi u poziciju Da mi donosimo zaključke mi smo rekli želimo otvoriti nova pitanja Stvoriti jedan drugačiji pristup Razmišljenju o stvarnosti A ne donositi zaključke Ako već naše slušatelje usmjerimo I kažemo im Naš je stav da treba i vrijedi čitati knjige Da vrijedi čitati stare i velike istine A ne biti podložan Mainstream, državnim I oficijelnim stavovima Koji se najčešće iznose u medijima Na samom početku mm -hmm. mi smo rekli Kako nas se može manipulirati Prema tome Odgovore i zaključke Ostavljamo našim slušateljima Jer kako kaže From u svojoj knjizi U od slobode Mi bi najradije možda često puta Voljeli da nam neko kaže Rješenje i zaključak Ako je dobro hvala, ako je loše Drugi Znamo su krivi kriv. Prema tome u ovom slučaju neće biti zaključka Postoje knjige, postoje informacije na internetu, svako će odlučivati i o tome da li će se cijepiti i o tome kako će razmišljati o krizi klimatskoj ili onome što se došava u anteni i na kraju ćemo svi snositi posljedice pravilnog ili manje ispravnog odlučivanja. Eto toliko u drugom putu večeras, budite sa nama i iduće srijede u isto vrijeme.